Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ašrafil anbijai wal mursali nabijina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa men tabi'ahum bi ihsanin ilaju middini thumma anma ba'du. Doista svaka zahvala pripada našem gospodaru Allahu subhanahu wa ta'ala stvoritelu zemlje i nebesa. Salavat mili selam na Allahu poslanika, alehi salatu wassalam Allahu gmilenika. Njegovu časnu porucu, njegovu uzorite ashaba i sve ljude koji slijede put istine do sudnjega dana. Uvažene, braću i poštovani sestre, uvaženi, uvaženi gledatelji, svijeda je naš već stalni termin u kojim se družimo sa knjigom Riyadu Salihin, Vrtovi Pobožnjaka, čuvenog, čuvenog, čuvenog imama Ennevevija, rahmetullahi aleyhi. Jedna velika, velika knjiga koju je uzvišnji Allah subhanahu wa ta'ala podario veliki beričet, veliki blagoslov. Ponekima je to najštampanija i najčitanija knjiga nakon Kur'ana na svijetu. Knjiga u kojoj je Imam Ennevevija, rahmetullahi aleyhi, pokušao iz oni šest poznati hadijskih zbirki, Buharije, Muslima, Tirmizije, Budauda Nesaji i Ibnu da pro, proberi i rezimirano spomene najosnovnije hadise koji su čovjeku potrebni u njegovom svakodnevnom životu. Jednostavno, od momenta kada čovjek ustani pa sve dok krine spavati, šta bi to čovjek vjernik trebao da zna? Mi se već raz družimo sa jednim pomeni, veoma lijepim, interesantnim poglavljem, iako je to poglavlje s jednog aspekta gledano na današnju situaciju, to poglavlje vrhunac. Ali nekada je lijepo da čovjek zna gdje je vrhunac kako bi taj vrhunac postavio sebi negdje u neke prioritete i ciljeve. Iako... Ja sam dosta, dosta, zaista puta, dosta puta govorio kroz svoja predavanja. Mi u današnje vrijeme živimo u periodu kada čovjek treba prvenstveno paziti na temelje vjeri. Allahovom poslaniku, Arisa i se, Liatu Veselam, znali su doći ljudi više puta, a koji su Boži poslanika vidjeli svojim očima, pa ga pitaju Allahovu poslanike šta nam je nariđenu, pa on kaže samo farzi namazi, pa samo post mjeseca namazana, pa samo zekijat, pa samo odlazak na hađu. Kaže čovjek, ja ću to prakticirati, na to neću ništa doduzijeti, niću šta dodati. Kaže Allaho poslanik, ako ustraje, ode u džennet. Pa su to nama temelji najbitni koji mi danas trebamo forsirati neprestano. Allaho poslanik, ali se li se nam kada je posla Muaz ibnu džebela u Jemen. U zadnjoj godini svog života. Znači, Islam je već eh, kompletiran, savršen, potpun. Boži poslanik šalji Muaz ibnu džebela u Jemen i kaže prvo i pozovi da vjeruje u Boga. Pa ako uvijezveruju, onda im obavijesti da krenu klanjati pjetna maza. Pa ako to uspostavi, onda im te kreci za zekjat i tako dalje. Pa znači, ta postepenost u islamu je veoma, veoma bitna, ali svakako, nekada insan, kada udarite te temelje, želi da ide dalje. Želi neki vrhunac. Danas govorimo o tom vrhuncu, poglavlje koji Arapi eh, nazivaju al-wara, eh, Al u arapskom je predostrožnost. Imamo nešto da čovjek ima neki nivo bogobojaznosti. Čini ono što je nariđeno, ostavlja ono što je zabranjeno. Ali imamo još gore, još vrh piramide. Imamo znači temelji, imamo iznad temelja još jedan stepen veći da čovjek ostavlja ono što je zabranjeno, čini što je naređeno. I imamo vrh, vrh, vrh a to je da čovjek bude predostrožan. Da se čuva određeni stvari koje nisu strogo zabranjene, ali se boji, kao što ćemo vidjeti iz hadisa, da jednostavno te stvari vremenom ne postanu navika pa ga odvedu u harame. Uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala kaži u suri An-Nur wa tahsebunehu hejinen wa hua inda Allahi azim. Ajet iz suri Nur gdje Allah Češanu kaži Allah Žešanu u Nur govori o ajetima koji su posvećeni Aishi radi Allaho ta'alana kada je Aisha potvorena, potvorena kao supruga Boži poslanika da je učinila blud i nemoral. Ne uzubila e, od toga. Pa uzvišen je Allaho s.a.alana cijelom ummetu objavio je ajete koji su velika škola kako se ljudi trebaju ponašati prema određenim pojavama kada se u društvu počne pričati o nemoralu. Palađeršanu e, upozorava vjernike i kaže i vi ste to sitnicom smatrali, a to je kod Allaha krupno. Kad se počelo pričati u Aishu radijalahu talanhu, ljudi su počeli tu priču prenositi jedni od drugih. Nerazmišljajući koliko je to krupan grijeh da žena, voljena supruga Božijeg poslanika uradi blud. U osnovi da tu radi bilo koja muslimanka, to je krupno. Kao što kaže Ibnu Ketfir rahmetullahi alihi Da uradi bilo koja muslimanka blu to je krupno. A zamisli onda da to uradi žena Božijeg poslanika. I to kojeg poslanika? Posljednjeg poslanika. je poslanika? Allahovog miljenika. Kojeg poslanika? Najbolje groba koji je ikad kročio zemlju Muhammed a.s. Pavlađ Rašanu kaže, vi ste o tome pričali, smatrali da je to nešto sitno. A to je kod Allaha nešto krupno. Zato je došlo u hadisu imama Buharije da Allaho se alayhi salatu wasalam kaže čovjek će reći samo jednu riječ. Kelime. Ne rečenicu, ne članak, ne sad vremena emisiju, ne riječ. Ne iđeš tamo negdje ulicom i neke insanke, pogledaj ga i puf, nešto, lupi, vehabija. Evo, puf, nešto će Jedna riječ, kaže Allah poslanik čovjek, će reći jednu riječ koju će prouzrokovati Allahovu ljutnju. Neće toj riječi on obraćati pažnju. Nakon ofrlje i reku, zbog te riječi će biti bačen u džehennem dublije nego što je od istoka do zapada. Pa insan treba da pazi na svoj jezik. Treba da vam pazi na svoje ponašanje pokušavajući da dođe do vrhunca ove piramide koja se zove Islam. Pala Đišanu umetu daje jednu veliku lekciju. To što ste pričali smatrali se da je nešto sičušno. A to je kod Allaha veliko. A iša, radi Allahu tala, na jedne prilike kaže vožim poslaniku, Allahu poslaniče dovoljno ti od tije tvoje jedne žene, eto, Ono, u razgovoru. Ma kaj, ona je sitna, ona je niska. Mi takvi riječi danas reknemo hiljedu. Reknemo drugi i stotinu koji su teži. A pogledajte šta je Boži poslanik rekao za ovu riječ da je osoba niska. Ha, jel to? Ba to je, kod nas jeci 5500, kod nas uopšte nije ništa ni krupno. Kaže Allaho poslanik, Aisha, rekla si riječ koja je kod Allaha toliko krupna kada bi se ta tvoja riječ stavila u more, zamutila bi cijelo more. La ilaha illallah, šta može jezik reći? Kaži, rekla si jednu riječ. Kada bi se ta riječ zamočila u, rije, u more, zamutila bi cijelo more. Šta mislite se naše riječi kada mi govorimo o muslimanima? Čovjek, žena nosi, bra, nosi mahramu, čovjek nosi bradu, plaćenik, vehabija, gačonja, žena dobija platu za nikab, za hijab, Ja, Rab, kako su to krupne riječi. Pa insan treba da pazi šta govori i kako se ponaša. U prvom hadisu kojeg je imam e, Nevevi u ovom poglavlju citirao veliki, veliki hadis od Norman ibn Bešira, a Imam Nevevi ima svoju jednu knjižicu i ni četvrtkom čitamo komentar te knjižici na Bistriku, Arbaine Nevevije, 40 hadisa, probrani hadisi od Boživih uslanika, pa je Imam Nevevi... Prvo sažeo mnogo hadisa, hiljede u knjigu Rijadu Salihin. Pa je iz Rijadu Salihina opet zipovo, zipovo, zipovo probrao 40 hadisa. Čovjek kada ih nauči, bukvalno naučio Islam. Pa je ovaj hadis jedan od tih 40 hadisa. kaže se od Nu'ana ibn Bešira radiju Allahu Teala da je čuo Boži poslanika kako govori i kaži Uistinu je halal jasan i uistinu je haram jasan, a između njih su sumnjive stvari koje mnogi ljudi ne poznaju. Božji poslanik postavlja temelje. Kaže Allahov poslanik: "Doista je halal jasan. Ha? Mobitel halal, jasno. Hljeb halal, jasno. Sok halal, jasno i tako dalje. Stvari halala su jasne. Kao što su i stvari harama jasne. Imao nekoga da ne zna da je alkohol haram. Imao nekoga da ne zna da je kamata haram. Imao li nekoga da ne zna da, je, da se ne smije slagat? da se ne smi ukrast, da se ne smije potvoriti, da se ne smije prevariti i tako dalje. Halal je jasan, haram je jasan. Al-Kazi Allahu usanik, baina huma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna kathirun min an-nas. Ali imate između toga dvoga stvari koji su sumljive. I šta je problem sa tim sumnjivim stvarima? Njih većina ljudi ne zna. Znaci većina ne zna, ali ima dio ljudi koji znaju. To je problem. Imamo mnogo stvari koje su sumnjive. Zato je ovo poglavlje veoma bitno. Danas živimo u vremenu kada se te sumnjive stvari forsiraju. Pa kaže Allaho Bosanik dalje pojašnjavajući ko se odatim sumnjivim stvarima, one će ga na kraju, iako u startu nisu zabranjene, ali će vremenom, vremenom odvesti ga u haram. To je jedna veoma bitna konstatacija. Činjenje sumljivih stvari vremenom vodi čovjeka u haram. To je jedna veoma bitna stvar. Druga stvar kaže Allah oposlanik. Ako se bude čuvao ti sumljivi stvari, sačuvat će dvoje. Dvije najbitnije stvari u životu. Sačuvat će vjeru. I sačuvat će svoju čast. Za čovjeka na Dunjaluku nema ništa skuplji. Nema ništa bitnije od ovoga dvoga. Vjera i čast. Sve mimo vjere i sve mimo časti se može nekako tolerisati, može se nadoknaditi. Ali kada čovjek izgubi din, ne može ga nadoknati. Kada čovjek izgubi čast, u čaršnji ga svi znaju da je problematičan. Kaže, poslije nosi kapu, pokaju, se bio na hađu, zikri, šućura. Kod Boga ti moraš to možda i pokajati, ali kod naroda ne mereš nikad. Pa insan treba paziti na dvije stvari. Paziti na din. To mu je najskuplja stvar. I treba paziti na svoju čast. Pa Allaho Posanik kaže imamo haram, imamo halal. Imamo sumljive stvari. Ko se bude čuvao sumljivi stvari on će sačuvati dvije stvari. Sačuvao je vjeru i sačuvao je šta? Sačuvao je svoju čast. Sad nakon toga, pošto je Allaho Posanik bio najbolji pedagog koji je ikada kročio planetom pojašnjava ovo pitanje Na jedan slikovit način, pošto nam je udario teoriju, pojasnio nam, kaže, e, evo kakav je to primjer. Primjer ovoga što smo spomenuli je primjer čovjeka koji čuva ovce pored zabranjenog. Mi koji smo bili na selu i koji znamo šta znači čuvati ovce, to vam je slučaj kad čovjek hoće da ovce opasu oko ograde, ali će uvijek ovce naći rupu i odošli u komšino. Pa je rješenje, nemoj da one... Pasu oko ograde, odalji 20 metara i vješenje je to. Ali ako i dovedeš da pasu oko ograde, ona će ako ništa jezikom doli ispod ograde dofat komšinog. A to je najmanji belaj. Zato ćeš vidjet kako čovjek koji čuva ovce oko komšinog, sve dole ispod ograde, jedno ovako 20 centi koliko može jezik dofat toliko ovce o pasu. A kad nađu rupu u ogradi, one odošli u komšinu. A kad se raspršaju po komšinom, ne mereši vrat, nema teoriju, je tamo slađa trava nego vamo. Pa kaže Allaho poslanik, primjer toga je primjer čovjeka koji čuva ovce oko međi, oko zabranjenog. Pitanje je samo vremena kada će ovce ući zabranjeno. I na kraju Allaho poslanik stavlja, znači, Slag na sve to i kaže doista u ljudskom tijelu ima jedan organ. Ako taj organ valja, valja sve. Ne velja, taj organ ne velja ništa. Šta je to? Zaista je to srce. Srce je najbitniji organ u ljudskom tijelu. Mi ovo sad govorimo sa aspekta medicine, s aspekta vjeri, a šta medicina kaže, u to se ne miješamo, to treba pusti medicinarima. U islamu najbitniji organ jeste srce. Pa ako je čisto srce, nema u njegu nema zavidnosti drugim ljudima, ima u njemu straha od Allaha, ima u njemu pobožnosti, onda cijelu tijelu valja. Ako je to srce puno horoskopa, puno kašika, puno e, zapisa, puno hamailija, puno pretvaranja, puno zavisti, puno ovoga, puno onoga, ne velja sve osta. Pa je ovaj hadis jedan veliki, veliki hadis, kojeg imam enevej rahmetullahi alihe u vrstu 40 hadisa imala nevedja. Samo ćemo se kratko vratiti da bi uzeli neke pouke iz ovog hadisa. Na početku poslani kaže halal je jasan, haram je jasan. Između toga su sumljive stvari. Insan treba u životu da uzme sebi pravilo što mogu više da se čuvam sumljivo. A, nudi mi se posao, ali na tom poslu ima neke stvari koje su... Mm, Kamo sreće da ih nema? Pokušaj u životu da živi životom, da izbjegavaš ono što je sumljivo. Ako budeš izbjegavao ono što je sumljivo, sačuvat ćeš svoj din i sačuvat ćeš svoju čast. A ako kažeš pa dobro ovo je sumljivo, nije haram, ali je sumljivo. Jedna sumljiva, dvije sumljive, tri sumljive, deset sumljivi završit na kraju u haramu jer je to teorija koju postavio Allahu poslanik pa čovjek treba da izgradi svoj život na takvom pravcu da se maksimalno trudi da čini ono što je halal, ostavlja ono što je haram a ono što mu je sumljivo da upita kažu islamski učenjaci ovdi kako ćemo riješiti da li određena stvar sumljiva ili ne pitanjem imamo nešto što nam je nejasno sumljivo nam je Nazove mu učenu osobu i pitamo mu i on pojasni jeli li ili nije, jer poslanik kaži većina ljudi ne zna sumljive stvari, ali učeni znaju. Učeni znaju, pa ih treba pitati da bi ta stvar nama postala jasna. Isto tako vidjeli smo koliko je bitno da čovjek pazi na svoje srce. A lao poslanik, ali i se leto srano vjerodosom, hadisu kaži ljudsko srce, kada čovjek uradi grih, na njega se zamoči crna tačka. Pa ko se čovjek pokaje, to se kaže ispolira, bude čisto, bjelo, lijepo. Ako se ne pokaji, tačka po tačka, tačka po srce nije veliko, tačka po tačka podcrni srce. Pa kaže Allahu postani kell bel, rane ala kulubi ma kanu ono što su radili prekrilo je njihova srca. Srce postani crno ne može razlikovati istinu od neistine. U jednom hadisu Allahu postani srce koji prepunog grija uporedio je sa čašom koja je prevrnuta Kel kuz el prevrnuta čaša uzmiš prevrnutu čašu i možeš jednu vode sa njom na to, ozgor točit neće u nju kapuć pa je srce veoma bitan organ koji moramo čuvati od grijeha od harama jer kad srce preplavi harami i grijesi ono više ne može razlikovati istinu od neistini a poslije ćemo govoriti o bitnosti srca još u 589. hadisu od Enesa radijallahu talanu ta se premislio vjerovjesnik našao datulu na putu pa je rekao da se ne bojim da je od sadake ja bih je pojel. Ovdje nam pojašnjava imam nevevi kroz erodostajan hadis praksu božijeg poslanika prema sumljivim stvarima. Božijim poslaniku je bilo zabraven da jede sadaku i da jede zekijat. Pa jedni prilike je na putu našao datulu datula Mi se danas ljudi zarađuju milijone i hiljede i stotine hiljada, ne gleda je to halal ili je haram. Poslanik jednu datulu koja ne vrijedi 001 fenning ili euro ili cent, kaže da znam da nije od sada ja bi je pojel, uproti neću da je jedim. Allahu, poslanik se čuva od jedne datuli, paziv na puto i našu, Imaš pravo da je pojediš ko što mi na selu kada nađeš jabuka pala na put, uzmi otari i pojedi. I u to vrijeme u Medini našu si na putu pojedi. Ali poslanik iz predostrožnosti čuva svoj stomak od jedne datuli koja je možda sumljivog porijekla. Nakon toga, jedan veoma, veoma veličanstven hadis od Neuwasa ibn Sema'ana, radijallahu ta'ala, u 590. hadise prinosi da Allah poslani, k'alaih salatu wa selam, rekao, Dobročinstvo je lijepo ponašanje, a grijeh je ono što te tišti u duši i prezireš da ljudi zato saznaju. La ilaha illav. Allahuvu poslaniku ali selatu selam daje čovjeku formulu šta je dobro, šta nije dobro. Poslije ćemo govoriti malo baš o ovoj situaciji dosta puta ljudi danas se zbune i ne znaju šta je dobro, šta je loše. Pa Allahuvu poslaniku ali selatu selam jedno od pravila imamo još pravila kaže Allahuvu poslanik dobročinstvo ili je lepo ponašanje. Ono što je lepo, to je dobročinstvo. Da budeš dobar prema komši, prema djetetu, prema majci, prema i tako dalje. To je dobročinstvo. To je dobra stvar. Al kaže Allahu poslanik Ali selatu selam, agrije ono što ti ti išti dušu i prezire da saznaju ljudi. Eh, ovo je veoma bitno. Uradio si nešto, ali te to kopa u duši što sam, nisam trebu ili saznaće mi ljudi za to. Ovo je veoma bitno kad su pitanju među ljudski odnosi, muž i žena. Pa nešto čovjek krije u ženi, dopisuje se. Žena se dopisuje, nešto krije od muža. Sve što ne voliš da ljudi saznaju, to je upitno. Uzmi sebi pravilo. Ne znaš šta je dobro i šta je loše. Ako si nešto učinio i u stomaku ti crijeva radi i još ne voliš da ljudi zato saznaju, Je što je halal, nima smiti da ljudi saznaju. Halal. Nima smetlje da ljudi saznaju. Kupio sam auto, nek svi znaju da sam kupio auto. Ukro auto, voliš li da ljudi saznaju? Ne voliš. Voliš li da ljudi saznaju da si dao nekome mito da bi dobio posao? Um, tu sakrivaj ko zmija noge. Dok nešto sakrivaš, znači nije dobro. Dopisuješ se sa nekom tamo frendicom, žena ušla u sobu, klikneš ono da se ne vidi s kime se dopisuješ. Što sakrivaš? Dok sakrivaš, nešto nije dobro. Pa ti poslanik ali selam daje veliku formulu. Ne znaš šta je dobro, ne znaš šta je loše. Evo šta je loše. Loše je ono što ti se prevrće po stomaku. Da se čovjeku prevrće po stomaku kad odi dadni nekom 10 maraka sadaki, obiđe bolesnika, to da si vesel, dragodi. Ali uradiš nešto loše u stomaku ti gr grče i Još ne voliš da to ljudi saznaju. E, to ti je, to ti je grijeh, po po definitsi Bogić poslanika ali selatu selam U drugom hadisu e, slično e, od Uabise ibn Maabida radijallahu ta'ala se prenosi došo sam Allahu poslaniku ali selatu selam pa me on upita došao si da pitaš o dobročinstvu odgovori da a on da poslanik kaže pri upitaj svoje srce dobročinstvo je ono čime je duša smirena i srce spokojno, a grijeh je ono što te tišti u duši i stegne u prsima. Pa makar ti ljudi drugačije govore. Uh, ovo je ovo je jedan veliki veliki hadis. Opit dolazi čovjek da pita Božiji poslanika šta je dobročinstvo. Pa mu Božiji poslanik daje formule kako da svati šta je dobro a šta je loše. Pa kaže Allahov poslanik li se latu selam priupi taj svoje srce Ja sam baš danas objavio ovom jedan videoklip na Facebook profilu. Upitaj svoje srce. Hoćeš nešto da uradiš? Mm. Hoćeš od komši ispred vrata drpit cipele? Mm. Upitaš svoje srce, ali pod uvjetom da je srce čisto. Ovo je najbitniji uvjet. Prljavo srce, kad ga pitaš je dobro da, da drpim od komši cipele? E, kako, nije dobro, prodaš na buvljaku, uzmeš 20 km, kupiš 5 kutijadrine i 5 dana si miran. Tako to, kod prljavi srca. Ali čisto srce, kaj je dobro da ukradeš od komšije cipele? Odma tebi srce otruda, senzor pali i kaži a bili ti volio da komšija drpi tvoje cipele? Jaro, kako ću voliti? Učemo ću sutra u školu. Kako ću na posu? Tu smo i zadnje cipele. Možda ćeš i ti komši ukrati zadnje cipele. Navodio sam danas primjer, hoćeš prodat auto. Auto Autovančar kaže ovo, more otići do pijaci, ne se s pijaci vratiti. I dođe čovjek, jedni cijelo ljeto bravo maline i prodao maline i hoće kup sebi Golfa dvojku. I on došao, ko tebe, ti znaš da auto ne spijaci, s pijaci. Došla je na pijaci, Kaj, kako je auto, kako je ti paša, pali, napok ljuča. Ne trebaš na njega marki uložit. Ne trebaš, može ga odlužiti na, na bauštelu i baciti tamo. E, bil ti volio da si cijelo ljeto bravo maline, Znoio se, krvario i dođeš sa topara, dvije i po maraka na pijacu i kupiš auto čiji je mašina za ribala. Pa je to islam. Pitaj svoje srce, ali čisto srce, ne bolesno srce. Čovjek koji život, čita život tvara ljude. On sebe, je li dobro da prodam? Ma još ja što je, ba? i su drugi var ali nema vezi. Ne može. Čisto srce. Boži Bosani kaže, istefti kalbeke. Pitaj srce svoje. Je li dobro da ukradeš? Je li dobro da prevariš? Je li dobro da slažiš? Nije dobro, to srce zna odgovorit. Pa nastavlja Allah u poslanjika alihi salatu al-sallam i kaži Dobročinstvo je ono u čime je duša smirena i srce spokojno. Dobročinstvo, nimalo se, ne brinje na što si uradio, srce ti je spokojno. Dao si nekom sadaki, nekoga si pomogao, nekoga si obišao, neko... Srce spokojno, nemaš nikakvog straha. A da vimo šta je problem s grijehom, kaže Allah uposanika, grijeh je ono što te tišti u duši, stegnu se prsa, pa makar ti ljudi odgovorili drugačiji. Ovo je pojenta. Danas imate bolesni ljudi. On zna da je nešto haram, ali on zna da ima tamo neki učen čovjek koji će zato reći da je halal. I onda on njega nazove i kaj, e, može li ovaj kamatni kredit treba obja, da onaj treći sprat gore doprimim pločice, da po, povisim pločice stare tri godine pa da ih odlijepim, da stajim novi. Mo more, baš to neće moći. On zna da je to haram, ali lidim ja kao lafo nekog nazad ko će mi reći da je to halal, kad mene sutra ljudi budu pitani, ja sam pitao toga, oni rekao da more i to je to. Makar ti ljudi rekli da je to ispravno, a ti znaš da je neispravno u dubini svoje duši. Pogledajte kako je islam čist, kako je dobar, kako je plemenit. Radiš između tebe i Allaha. Ti u srcu znaš da to ne venja. Ja sam to davno navodio jedne prilike dok sam ja živio daleko negdje u Ukrajini. Pa jedan moj ahbab se zaposlil u jednom mjestu koje širijetski nije ispravno. Pa poslije nekad nakon vremena ja njemu kažem pa rekao otkud ti tu što nisi pito ma kaj znam ja da tebe upitam tiš mrež da je haram pito sam ja ovog jednog koji mi je rekao da more a on zna da to ne može pa insan znači ideš u džamiju ti možeš ući u bez abdesta ne merete niko provjerit nema nikakav senzor između tebe i Allaha jesi pod abdestom pa se naša vjera zasniva na povjerenju Na onom je što ti je u srcu. Ti možeš daći, nekog ti kaže može kamatni kredit, kupi. Ali ti u srcu znaš da je kamata strogo zabranjena. Nakon toga eh, jedan praktičan također primjer, 592. Eh, ajet od Ukvi ibn Harisa radijallahu ta'ala, kazuje se da on ženio u kćirku Ebu Ihaba pa mu je došla neka žena i rekla ja sam zadojila tebe i djevoju koju se oženio. Jedan veoma pežak moment koji se desi u ovom čovjeku. Čovjek je oženio djevojku. Nakon toga dolazi prosijakinja i ta prosijakinja ne znajući šerijatske propise da bi ona njih postakla je da je dadnu Sadake i kaže ona znajući tu dječicu kad su bili mali kaže bolan daj mi Sadake ja sam i tebe zadoila kao ja sam ti majka po mlijeku ali sam zadoila i tvoju ženu. Ali je Bela, ako si zadojila moju ženu, da smo ja i moja žena, brat i sestra po mlijeku, harav nam je brak. A čovjek sa ženom u braku god nam imaju djecu. I dolazi žena i kaže, ja sam dojila i tebe i tvoju ženu, dajte mi sadaki. Halo, tuma, evo ti sada, evo ti sve, ali problem je sad što ja živim sa ženom koja mi je sestra u islamu. Boži poslaniji kaže, sve što je zabranjeno po krvlji, je zabranjeno je i po mlijeku. To je veliki hadis i rodostojan poglavlje, znači zabrana mlijeka u islamu. Pa ako žena zadoji dvoje djeci, oni postaju, ako ista žena zadoji dvoje djeci, oni postaju brati sestra. Pa ovaj ashab, on je živio u Mekih. Uzme jahalicu i umedinu do poslanika ali Kaže Allahu poslaniče, došla mi žena, prozijakinja i tako kaže da je zadojila i i moju ženu. Šta ću? Pa kaže Allah poslanik ali se letu wasalam <clears throat> Kako da i dalje ostanite u braku, a proširila se vijez da ti je ona sestra po mlijeku. Tada se ukpe razvede od nje, a ona se udala za drugog insana. Iako ovdje Allah poslanik nije kategorički ustvrdio. Zato imam nevevi ovaj hadis i citira ovom pogledu. Nije Boži poslanik njemu rekao haram je prekim to. Jer ipak je to trebalo malo više istražiti, trebalo malo više dokazivati Ali Boži poslanik mu kaže, dovoljno je tebi sad Belaja u jednom društvu što se, što je se pronijela, priča da je tu tvoja sestra. I uvijek će ljudi o tebi pričat, enoga živi sa svojom sestrom. Pa je okuba Ibn Amir tu ženu razveo, a ona se nakon toga udala za drugog čovjeka. Ispred ostrožnosti ispred ostrožnosti znači pre, razvio je ovu ženu i to se može znači ovdje lijepo pojasniti u fusnoti pa je imam Enelaj rahmetullah alih ovaj momenat spomenu da vidimo kako je čovjek bio spreman u tako teškoj situaciji da se drži pred ostrožnosti, razveo ženu, samo da ne daj Bože. A ja znam slučajiva, više puta sam slušao i čitao u knjigama, da se desi da čovjek oženi svoju, či, oženi svoju sestru po mlijeku i živi sa njom godinama nakon određenog perioda saznaju kad je šerijatski obaveza da se rastanu. Svakako nisu griješni jer su to radili iz neznanja, ali nastavak braka u takvoj situaciji strogo zabrajen ako se to ustvrdi i dokaži. Nakon toga, opet jedan sličan hadis hadisma koji smo prethodno citirali, a to su riječi Božjih poslanika li se le selam koji prenosi od njega njegov unuk Hasan sin Ali radijallahu ta'ala da ayyallahu posanik ali se le tu selam rekao ostavi ono što ti je sumljivo, a privati se onoga što nije sumljivo. Ostavi ono što je sumljivo, a privati se onoga što ti nije sumljivo. Jedno veliko pravilo, nakon oni pravila, pitaj svoje srce Kakav je osjećaj tvojeg srca prema određenim postupcima? Ovdje Allaho poslanik daje jedno veliko pravilo i kaže ostavi ono što je sumljivo. Da, naja ribuk. Ostavi stvar koja će te poslije iritirati. Da li je trebalo? Što sam to uradio? Možda sam pogrešio. Radi u životu stvari koje su čisto jasne da su halal. I zato ćeš biti odmoren. Zato danas imate veliki problem Psihički problem što veli groj ljudi radi zabranjene stvari i one se tamo negdje gomilaju. Uradio si danas haram, uradio si, prevario si, slagao si, uradio što je sosumljivo i to se tamo nagomilava. I onda čovjek misli, e idem u apotijeku, daj mi samo neke lijepove protiv depresije i eto ne, ne, ne, ne. To je tamo u glavi. Stoji. Stoji u srcu. Pa islam čovjeka čini rasterečenim. Radi samo one sigurne stvari. Zašto ti niko neće prigovoriti? Zašto će nećeš sikirati? Nećeš morati ta paurine kljukat? Ništa. A ostavi se sumljivi stvari. I zato tako je Allah. Ja sam o tome više puta govorio. Nema veći blagodati u islamu od toga što te islam čini da si slobodan. Kad si pravi musliman, praktičar vjeri, kad ne oraha u džepu, ideš kroz baščaršiju kopavom. Ne bojiš se da će neko reći haso, pa se ti moraš sakrit. Jer ti si čist ko suza. Nikog prevario, nikog nisi zakasnio, nikog nisi zezno, ništa. Nema veće i blagodat u islamu odovi. Pogledajte, ljudi, bogataši, firme, a on mora imati alarme, on mora imat telohranitelje, džeg ošta svirni, on odma dobije e, napad da nije šta, da nije ber pala. Šta li je se desilo? Jesu me razotkrili? i Ne, ne čovjek musliman nema nikakvih problema ne klju tablete ne boji se nema oraha u džepu i tako dalje pa jedna od veliki veliki blagodati islama je se da čini čovjeka sretnim zadovoljnim umar radi Allahu anhu halifa halifa znate što znači halifa cijeli islamski ummet pod njegovom pod njegovom palicom došao mu izaslanik iz Perzije stranji ga po Medini, o ni Omer Imo i Kastro, ni mu dvorce, nema Omera, nema, došla delegacija. Kažu mu ima tamo iza Medini jedno drvo, tu Omer ode preko podni malo pod drvo legni, odspava pa dođi posli najkindiju. U ovaj čovjek hoć mora otići da da donese pismo Omeru. I on kad je vidi tog Omera, On je spjevao o Omeru pjesmu, koja se i danas dan e, pjeva, pa čak i, i Rašid Mešari je napravio na osnovu nije jednu svoju poznatu ilahiju. Kaže, kad sam tam došao, Omer podrvetom leži cipelu, stavio, pokrio se, hrći, istagoraka fi neumihi, kaj duboko zaspo, spavas, što spavas? Zato što nikom nije nepravdu činio. Ljudi koji lju, drugima čine nepravdu. On je ko zec, na spava, na jedno žmiri i gleda ide ili vuk otuda. A on radi Allahu anhu apsolutna pravda. Ne strijepi ni od koga. Ovaj izaslanik kaže pa džeso oko njega stražari. Ma nema kaj kod omjera stražara. Što će mi stražari ako nikom nisam ništa ukru. Dok vidiš čovjek kada ima oko njega telohrantelja, odmah na njega upitnik. Dok čovjek treba mu teloranteni, Upitnik, mora biti da mu trebaju telohrantelji iz nekih razloga, ali osnova je što ćete sakrivati telohrantelji, blindirano, auto, podzemni, tole tuneli, nema dje se nije sakrio, ko krtica. Zato što varaš, kradeš, petljaš, ako se paša čist, smiješ upo dana, kroz baščarši uproć, neće ti niko ništa. Pa je to blagodati slama. Čini ono što znaš da je čisto, ostavi se onoga što je sumljivo. Nakon toga, opet jedan praktičan primjer, ostalo nam još dva hadisa, pa ćemo inša malo i osvrnuti se na ovo cijelo poglavlje. A inša radijallahu ta'ala nakazuje Ebu Bekr radijallahu ta'ala anhu ima imao uslugu kojom je svaki dan davao jedan dio svoje dnevne zarade, što je Ebu Bekr trošio za hranu. Ebu Bekr imao jednu uslugu kojem je govorio, idi radi u toku dana zaradi, dio novca daj meni, a dio novca ostavi sebi. Pa taj novac koji bi dobio Ebu Bekr, Ebu Bekr od njega kupio u sebi hranu. Pa je taj njegov sluga donio jedan dan pare, Ebu Bekr kupio hranu i završena priča. Dolazi njemu taj njegov sluga nakon što je Omer, Ebu Bekr pojeo tu hranu kaže E znaš li kako sam ja danas pare tiza radio? Gotovo Ebu Bekr, ni kriv ni dužan, kupio sebi hranu, pojeo i završena stvar. Halal hranu pojeo. Ali je problem kako je taj novac stečen. Pa kaže njemu, taj njegov sluga, ja kad sam još u predislamskom dobu, džahilijetu, ja sam, kaže, ljudima gato. Ali nisam ja to, kad je niznao, ja sam lago, varo, petlju. Tako stoju hadisu. Pa sam jednom čovjeku u predislamskom dobu gato, prevario ga, ako i svoj ekipu, košto i danas, ovi sa horoskopima, kašikama i ostalim šajtanlicima varaju planetu čitavu. I to je, znači, od rena poslanika do dan, danas, svi, znači, to su prevaranti 100%. Kaže, danas me čovjek sreo i platio mi je to, to što sam ja njemu gato. Ja dio ti para tebi dao pa si ti pojeo tu hranu. Goto znači po islamu Ebu Bekr, za, Ebu Bekr je čist. Čovjek ti dao pare, kupio za te pare hranu i pojeo halal hranu. Ali kaže, Aisha, Ebu Bekr je istog momenta gurno prst u usta dok sve što je pojeo nije povratio. Pogledajte Ebu Bekr. Zato je Ebu Bekr najbolji insan u ummetu. I dođu vam šije, rafidije, zabludjeli i psuju Ebu Bekra i Omera. Neki dam slušam jednog koji je u tolikom dalaletu i zabludi da mu Allah podari na Dunjaluku prije Ahireta što zaslužuje. Kaže, Šaronov pas je bolji od Ebu Bekra i Omera. Da ti Allah podari na Dunjaluku prije Ahireta ono što zaslužuješ. Ebu Bekr je najbolji čovjek u umetu nakon poslanika. U irodosovima disma stoji da Ebu Bekr kad bi stav na vagu i sav umet stao na drugu vagu, Ebu Bekr je teži u umetu. Zašto? Jedan od razloga je ovu. Nije Ebu Bekr morao povraćat. Ali ne želi Ebu Bekr da ima u svom trbu hrani koja je sumljiva, odmah prst u usta i sve povratio. I na kraju... Zadnji hadis, pošto je opet zadnji hadis drugi, nakon njega je e, dajif i nije vjerodosan, pa ga nećemo ni komentarisati. 595. hadis, Nafja, Nafja je poznat učenik od Abdullaha ibn Omara, koji je bio rob, pa ga on slobodio, prenosi Nafja od Omara radijallahu ta'ala anhu, da je Omer radijallahu ta'ala anhu odredio za prvi muhađire četiri a svom sinu tri hiljede i petstotina. Pa su ga oni upitali, i oni je muhađir, pa zašto si njemu umanjio? A Omer radijallahu talanu reče, njega je u hijđru poveo njegov otac i nije isti onaj koji sam učinio hijđru. Pogledajte, Omer radijallahu talanu koliko je bio bogobojazan. Prvi muhađir ima različitih tumače, možete to lijepo pročitati u Fus noti broj 1. Ko su to prvi muhađiri? Ali bitno je da imamo termin kojeg su ashabi koristili prvi mohađiri. Neki kažu da su prvi mohađiri ljudi koji su bili, učinili hiđu iz Meke u Medinu i bili u Medini oni prvi 16 mjeseci dok se muslimani okretali prema Jerusalemu u namazu. Ko je do tada učinio hiđu, to se smatraju prvi mohađiri. Između ostalog u tim prvim mohađima je Omer i njegov sin Abdullah. Ali je Omer radijalao tano iz počasti prema tim prvim mohađirima gdje to bio najtežiji moment kada ostavit Meku i doći u Medinu. On je njima iz državne hazne odredio po 4000. Čega? dali li srebranjaka, dali zlatnika? Ne znamo. Svom sinu koji je prvi došao isto, njemu tri i po. Pa kažu sad ljudi, ne pita Abdullah ibn Omer, već pitaju ljudi. Omere, svima znao četiri ili sam svom sinu tri i po. E, kaže, ne može to, kaže ja sam činio Hidžu, pa sam ja njega poveo sa sobom. Nije on sam učinio, on je sa mnom, ne može je biti na istom nivou onaj koji je sam učinio i koga je babo poveo za ruku. Ne može, kaže. on tri i po hiljada. Iako, znači, pojenta je da je on učinio Hidžu sa prvim ljudima, njegov sin, ali Omer kaže, ne, ne, ne, kod mene to nije isto. Ne mere biti isti onaj koji sam činio Hidžu i neko koga ga je babo odveo za ruku. Koliko je Omar radijallahu talanhu ta bio pravedan, precizan, koliko je bio bogobojazan i koliko je imao pri sebi ovo svojstvo, imao je pri sebi e, tu pobožnost. Za kraj za kraj ćemo spomenuti 10-11 metoda načina kako čovjek i na koji način može kod sebe ojačati ovu svojstvo. Prva stvar, da se maksimalno trudi kako čovjek da pojača kod sebe svojstvo predostrožnosti. Prva stvar po onome što je Boži i poslanika, reći se, vljata se ram, haram je jasan. Zašto god znam da je haram, odmah ostavljaj. Nima verzije, nima mogućnost da ja to uradim u životu. Nima kalkulisanja. Nešto haram. Haram kladionica. A ne može mene bager ugurat. Ja bi bager zaustavio, ali ne možeš mnog ugurat u kladioncu. Zašto? Jer znam da je haram. Alkohol. Ne može moja ruka donijeti alkoholu? Nemoguće. Znači, paralizovat će se, ali ne može. Uzmi sebi pravilo, ako nešto znam da je haram, nemoguće. Nem Osim usnu ili da sam hipnotisan. Ali ako sam normalan, nemoguće. To je jedan metod kako da kod sebe ojačamo svojstvo dodati predostrožnosti. Druga stvar, čovjek treba da zna da će na sudnjem danu ولا غتراچونه إذا اسитне и крупне ствари заситне и за крупне ствари Аллах джашаун када у Кураану у сури Кеф говори о судњем дану المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها када се дође кажи на судњи дан доничи се Pa će se otvoriti knjige pa će ljudi prestravljeni reći šta je ovoj knjizi. Ni veliku ni malu stvar nije preskočila. Sve zapisano. Pa in sam vidjeli ste poslanika. Neće jednu datu da pojede sumljivu. Ebu Bekr povraća. Omer u svom djetetu platu iz predostrožnosti insan treba da zna da će biti pitan. Čak a lovoposlenik u jednom hadisu žestoko prijeti da uzmiješ nešto tuđi. Kažu sami, pa posleće, pa šta ako je to nešto sitno, malehno, evo misvak, četkica za zube, pumarki. Kažu lovoposlenik, makar biu misvak, misvak, možeš zbog njega otići u vatru. Gledajte savršenstva islama. Niko neće dirat tvoje, ali ne smiješ dirat tuđi. Mi svak tuđi, mi svak. u arapskom mi se napravi što otkineš dio grani od drveta. Ne, ne, ne smiješ tuđi mi svaku ziti. Pa insan treba da bude spreman za sudnji dan da će polagati račun za sitno i za krupno. Sve. Isto tako. Da čovjek bude tako će pojačati dozu predostrožnost da bude sre, sre, s, da svati i da bude ubeđen da će jednog dana umrijeti. Insa neka zini. Pogledajte sad ova dole dešavanja po istoku i tako dalje. Neki ljudi zinu misle neuzubila da su da su bogovi. Misli da neće nikad umrijeti, zaboravljajući da je prije njih bilo mnogo većih e, tirana pa da su otišli. Faraon za sebe govorio na. Ja sam vaš veliki gospodar Pa ga je Allah ponizio Pa ga je utopio I kaži danas ćemo tvoje tijelo sačuvati O ti koji za sebe kaže da si Bog Pa će tvoje tijelo ostati Zašto? Ajet Pouka onima koji tebe nakon tebe dođu. Kad je živio Faraon i Musa? Samo Allah zna. Eno Faraon skvrćen dole u Egiptu i danas dan stoji. Pa kad insan zna da će umrijeti. Znači to ga balansira da ne zini na dunjalog. Danas imate koliko oćete ljudi i biznismena. Samo je bitno da zaradi. Kako? Ukruo, prevario, na tenderu potplatio, slago, prodola... Sve je bitno, samo daj pare. Umrijećeš, o Allahu vrobe. Sve će ostati. Najgora propast je da ti nekom izgradiš dunjaluk i umriješ izbog tog dunjaluka odeš u djehenem i on ostare i poslije izleza se sa tim tojim dunjalukom. Tako danas sve li ljudi radi. Digne kamatni kredit ganja kuće, ganja auta, umri. On zbog toga kamatnog kredita ode gortu djehennem, a njegova djeca poslije to auto, vozaju, razbijaju, bacaju, zezaju se, kuću prodaju, ode, odeše u kladionicu, a on zbog toga ode u djehennem. Pa insan treba da se sjeti da će umrijeti. danas što imamo fenomen kojih zove medicina, odnosno, eh, Prenomen iznenadne smrti koji Boži poslanik nagovijesti u vjerodoslovnim adisima. Allaho poslanik kaže, pred sudnji dan će se pojaviti iznenadna smrt. Bir vaktile bilo, ha, do sedamdesete, inšala neš umrt sigurno. Sad u tridesetoj, ako se dožive 31. šučuraj svaki dan. Sad umriš, vidio si igrača, igra lopte i na putakmice, gruh. U 25. godini. Pa insan treba da zna da će umrijeti. I najbolja jeste predostrožnost. Paziš šta radiš. Sve će se računat i sve će se obračunavat. Isto tako da se čovjek u životu odgoj na jednom velikom principu, opet kojeg je postoji Boži postanik, Allaho poslanik kaže kada nastupe teška vremena, a mi živimo u izuzetno teškim vremenima, a lejkom bisuneti, Čvrsto se držite mog sunneta. Čitaj Buhariju, čitaj Muslima, čitaj Ebudavuda, čitaj Tirmiziju. Aleikum bi sunneti. Čvrsto se držite mog sunneta. O ijakum vamohdefeatul umur i čuvajte se novotarija. Svaka novotarija vodi u dalalet, a u jednom rivajetu svaki dalalet vodi u džehennem. Pa čovjek u in teškim vremenima vid predostrožnosti samo se drži onoga što je poslanik rekao. Novotar je no, nikako. Isto tako, od stvari koje će čovjeku pojačati e, bogobojaznost i predostrožnost jeste rad po znanju. A iši rad je Allah, dolazi u jedan mladić, svakim danu kaže, majko pravovjeni, gdje mi reci jedan hadis Božijeg poslanika? Hoće da on zapiše mnogo hadisa od a iši. Kaže njemu, a jedan dan, evo ti jedan hadis. Drugi dan, evo ti hadis. Treći dan, evo ti hadis. On došao opet, kaže, a radiš li ti sine po ovim hadisima? Ma jok, veli, sam zapisujem. Što kaže, bolam, povećaješ Allahove dokaze protiv tebe. Ima li danas neko da ne zna da se mora redovno klanjati. Ima li sestra nekada ne zna da mora mahram unositi? Ima li neko da ne zna da je kladionica haram? Ima li neko da ne zna da je uh, alkohol haram? Pa rad po znanju kojeg imamo. To je najbolji metod da čovjek kod sebe postigne tu predostrožnost. Kad pogledamo neke ljude iz naših podnjivnja, ja se sjećam jedne, to je bila neka dokumentarna emisija sa jednim čovjekom iz Emci. Čovjek koji duži niz godina, desetljeća, posti post Davuda, ali selam. Svaki drugi dan posti. Čovjek ostario posti. Pa ga pita voditelj, dobro, kako si ti počeo postiti? Kako su nekada ljudi privatali informacije? Ma kaže, čuo sam jednom na hudbi, Efendija je spomenu ima nešto, pozdavuda, ali selam, svaki drugi dan, ja sam, kaže, od sutra nama počeo postiti. On ne zna vrijednost toga, on ne zna hadise, Buharija, Muslim. On je čuo od Efendije na Mimberi završena stvar. Koliko mi stvari od djetinjstva smo naučili u metefu kako žena treba da se nosi, kako čovjek treba da klanja, da vjeruje i tako dalje, ne radimo po znanju. Pa je rad po znanju jedan od najboljih metoda da čovjek dođe na nivo te predostrožnosti. Isto tako, Ma imamo mnogo toga, ali eto, kako doći do nivoa predostrožnosti, da čovjek pazi na jezik. Da čovjek pazi na jezik. Vidim, ovi iz režije su nam se malo uzvrtili, pa to je znači pred kraj smo, inša Allah. Pazite jezik. Jezik je čudan organ. Allah ga je stvorio da imaju dvije kapi ispred njega. Imaju zube imaju usne. Ali opet jezik to sve provali i ode lupa ko maksim po diviziji. Pa insan treba da pazi da svojim jezikom ne potroši ono što je teško, teško zaradio. Jer mi vjerujemo po, po hadisu Muflisa božiji u kojem se postanik je, je spomenuo čovjeka bankrota koji će doći nasudnji dan sa velikim dijelima, ali između ostalog ovoga je opsovo, ovoga je uvrijedio, ovoga je prevario pa će se uzimati od njegovih dobrih dijela ljudima. Pa čovjek treba da pazi jezik, a danas kontrolisanje jezika znači kontrolisati crnog šekija koji se zove mobitelj. Imamo, mo, imamo Whatsapp, imamo Viber, imamo Facebook, staviš sebi lažni nadimak eh, Halid ibn Velid, Omer ibn Hatab i piši Omere šta god hoćeš. Ovaj prijesednik nevelja, ovaj daja nevelja, ovaj komšija nevelja, onaj hođa nevelja, ovaj prevario. Omere, Halide, sve ćeš ti to na sudnjim danu iskihat. Nemojte se zavaravati što možeš imati dva broja na mobitelu i što možeš otvoriti e, nik gdje ćeš biti e, muđahid na Allahovom putu i gdje ćeš biti Allahova sablja i gdje ćeš biti tijer i gdje ćeš biti lavica i gdje ćeš biti apotekarka da to kao meleci ne pišu sve što napišeš harf odgovarat za to na sudnjim danu Isto tako Da čovjek pokuša i time ćemo inšala i, i završiti. E, kako, dostiči, kako dostiči stepen predostružnosti da čovjek opet živi po hadisu Božeg poslanika od savršenstva čovjekovi je i potpunosti ostavi se onoga što te se ne tiči. Što gote se ne tiči. Jesi li čuo taj komši? Ja nisam čunit me interesuje. Jesi li čuo desilo se? Nisam čunit me se ni. Mene interesuje moja kuća, moja djeca, moja žena. Moja majka, moj babo, ja sam sebe interesujem. Imate ljudi, on vidi svim ljudima mahane, osim sebe. On je melek, nepogrešivi, koji živi u 21. stoljeću. Allah Jeršanu kaže, ku enfusekum, vo ehlikum nara, čuvajte sebe i porodice od vatrije, svi ste vi pastiri i bićete ćete pitan o svome podaništu. Nije rekao bit ćete o Erdoganu, nije pitan o Arabima, ni o Egipćanima, ni o Americi, ni o Rusi, o sebi, bit ćeš pitan o svome djetetu. Mi pustimo svoje djeci, hajde na laptop, pidi na mobil, gledaj šta hoćeš, čekaj da Bavo komentariše malo političare u Bosni. Malo idemo širi, idemo do Turske, idemo do Iraka, idemo do Sir. Mi sve znamo. Ne znamo samo riješ problem svoje djeci. Pa insan treba da se kloni onoga što ga se ne tiči. Molim Allah, želimo da nas učinu se na putu istini. Molim ga, subhano wa da nam bude milosti na svojnjem danu. I na kraju, subhaneke, Allahuma da bi hamdike, šedu in la ilaha, ilaha ilaha istagfiruke, wajatubu il Oh.